Вишила біг і заклякла посеред шляху, широко розчепірювши задні ноги. Мати щедро напоїла її, аби видалася Єврасеві бокуватішою. Дядько Денис хвацько зіскочив з корови і витанцював край дороги на уприсядки, розминаючи зімлілі ноги. Відтак одвернувся і застиг, мрійливо зорячи у передосінні поля. Не собі, став до дядька спиною та заповзявся ловити рибку з іншого боку степової дороги, милуючись з безкраїх ланів, що стелилися просто моїх очей. Ланів, крізь які поволі простував сизий серпневий вечір. Розплавлені прижухлі тони темнішали, підмальовуючись то рожевим, то тремтячо зеленим і вже одна барва горіла над іншою, розписуючи баню над полем обвугленими кольорами. А теплі ожереди соломи були схожі на чіткі хмари, що опустилися з небес, і які, коли тільки споночіє, спливуть до гори. Багряні смуги на обрії тугішали, звужуючись, і були схожі на лаз у той задушливий день, який щойно кипів над землею, і оце неквапно утік. Між бур'янами дзвеніли опаленими, скров'янілими пелюстками маки, і чорний смуток, просіяний між ними, вивіювався у сібіч тихо і замислено. Вервечки-березки спиналися на стебла лободи, купчилися поверх трави, і її білі квітки дзвеніли довірливо і мило. Під бриніння потічка, що народжувався з-під корови, повнився моїми та дядьковими стараннями і вже гомінливою річечкою збігав з собакаревої гори в долину, відрізаючи нас від ірію. Смеркало і звужувалося поле, все тугіше під перезуючись цупким перевеслом обрію. І дорога білою стрілою гнулася від небокраю до небокраю. Обриси горбів спершу гострішали, підмальовуючись з одного боку тінями, а потім розпливалися, ховаючись один за одним, тонучи. І вже усе поле врівнювалося, стаючи однотонним. Місто отдалік проростало вогкими листочками вогнів. «А все ж, Михайло, ми ще приїдемо в пакуль на власному автомобілі!» Раптом прорік дядько Денис, пробуджуючи мене від мрійливого споглядання нашої чарівної природи. Він підняв залишений мною на узбіччі велосипед та, обережно перекинувши ногу, сівся в сідло. Пружини голосно зойкнули, і колеса глибоко заноричилися в пісок. Корову, що помітно спала з боків, дядько узяв правицею попід черево і поклав до кишені ширококрилого галіфе. Голова манті з підпиляними рогами зеленіла над малиновим генеральським лампасом. Я сів на раму велосипеда між дядькових рук. Дядько Денис відштовхнувся ногою від землі Колеса за по стежці, і ми, шукаючи броду, покотили з собакаревої гори вздовж потічка, який вирував. Вечірня прогулянка по Ірію. Ірій – це казкова країна, де ніколи не буває зими, де сонце днює й ночує на ясно-зелених пагорбах де карасі надвечір вичалапують на піщаний берег і лагідно бесідують із щуками та акулами, де вовчиці вигодовують своїм молоком ягнят, а леви наглядають за курчатами, аби ті не заблукали в лісових нетрях. Ірій – це край, куди що осені поспішає птаство, і звідки воно повертається весною, аби в нас перелітувати. Буцім міські дачники. Це край, звідки дме теплий вітер, що приносить відлигу у найлютіші морози. Якщо мати мерзлякувато горюкнувши хатніми дверима, з надією в голосі скаже увечері «Вітер з города», ти, тулячись до вихолодаючого комена,